та персоналу, відповідного як кіт наплакав. Отож, арештанти і поселенці не давали Девкові забути про те, що він костоправ. Хоч він цього не афішував, навпаки, просив не розголошувати, щоб не дійшло до табірної адміністрації. Затявся не допомагати ні їй, ні охороні, ні наглядачам. Але це було вже пізніше. А за три місяці роботи у шпиталі він попрощався з мандрикою. Перед розлукою Тадей розповів йому свою історію, і вона утвердила левка на думці, що у світі справді немає нічого випадкового. І те, що вони колись зустрілися за таких дивних обставин. Треба ж було йому побігти за бричкою, потрапити у маєток Вишнецьких, бути спійманим сторожем і втрапити на очі костоправа. І що Мандрика зразу ж відчув приязнь до не такого, як усі сільського хлопчака. І що спільна справа і дивовижна суголосніх душ – зробили їх більше, ніж друзями. Все це також не випадково. Їхні родові корінчики проросли з одного ґрунту, і цілком ймовірно, що колись так само перетинались долі і двох їхніх пращурів – січових козяків на прізвиська Мандрика і Ярий. Перші відомості про козака на прізвисько Мандрика зафіксовані ще в описі Хортицької Запорізької січі, яку заснував Байда Вишневецький. Прізвисько, на переконання Тедея, приліпилося до його пращура тому, що той був надто непосидючим, і понад усі принади життя йому мандрівочка пахла. Та й життя наступних поколінь мандрик, як свідчать сімейні перекази, не були позначені сталою осідлістю. Гасали вони вільними степами та байраками, воювали з ворогами, спливали кров'ю від ран, відступали і перемагали. Тільки на Тедеєвому дідові Неймовірна тяга до зміни місць проживання трохи угомонилась. Коли в Російській імперії було створено холмську губернію, філона Мандрику направили туди дійсним статським радником. Так він переїхав з під Києва до древнього українського міста, заснованого ще Данилом Галицьким. Початок Першої світової війни збігся з особистим горем. Померла його дружина, кароока, красуня Улита. Но молодий уже філон розділив спадок між двома синами і пішов до православного чоловічого Яблочинського монастиря. Там старець Ієрохим, який займався лікуванням людей і виявив, що руки ченця Філона, які в молодості звикли тримати зброю і вбивати, дуже чутливі і можуть зцілювати людей. від діда Філона перейняв секрети костоправства і тадей. Коли батька мобілізували в російську царську армію на світову війну, і він кілька років провів з дідусем у монастирі. За традицією, Тадей мав би передати дідову науку своєму синові. Але так уже склалося, що кохання він зустрів, а сім'ю не створив. Жінка, яка вечорами стукала у його вікно, була одруженою. Вони не мали сил опиратися слогим почуттям, але Агата не могла покинути чоловіка і двох дітей, яких той їй ні за що не віддав би. З першої днів війни Тедей опинився в народному ополченні, потрапив до німецького полону, втік із нього, боровся в лавах УПА на території Холомщини. Зразу після другого приходу Червоних був арештований і відправлений у Воркутлах. Іноді у задньому дворі Хрестовоздвиженської церкви у Старолісах збиралася довга вервечка людей, які приїжджали до Левка із сусідніх сіл. З найбільшим задоволенням він лікував дітей, особливо дівчаток. Вдивлявся у них і думав про свою маленьку. Тільки дізнався, що назвали її Олена і Трифон вірою. Але де вона? Куди виїхала? Спробував було запитати Олениного сина, але той чогось аж визвірився. А вам яке діло? Дивний якийсь цей хлопець, ніби начинений з лістю, геть не схожий на Олену і Трифона. Мабуть, і справді не завжди діти переймають характер і вдачу у своїх батьків». Іноді зло вселяється у людину ще до її народження, і разом з нею приходить у світ, і нічого тут не вдієш. Голова сільради Семен Романчук вдавав, що нічого не бачить і нічого не знає про левкове костоправство. Він зовсім не такий, як його попередник, перший старолісівський голова Грицько-Бундик. Той аж піною покривався, коли заходила мова про церкву. А цей ніби той справжній комуніст, атеїст, але якось пізно ввечері Приніс до церкви свого онука, щоб отець Сергій таємно охрестив. Священник не відмовив, хоч саме навіть хрещених батьків не привів, тільки назвав їхні імена. Звертався голова і до Левка, бо мав якийсь ганч у спині. «Яка розвоєна душа!» – зіткнув отець Сергій. «Яка нещасна людина! І хаба він один такий!» Десь тижнів два після повернення до Левка прийшла жінка. «Може і мені яка поміч знайдеться? У вас щось ламане?» Запитав здивовано, побачив, як хутко переходила вона церковне подвір'я. «Душа, Левку, душа у мене зламана!» «То це доця Сергія, душа – його парафія, а моя кістки, вивихи, розтягнуті сухожилля. До нього я вже ходила, тепер і тобі хочу висповідатись. Та чи ж ти мене не впізнаєш, що викаєш, як незнайомий? А я ж у тебе, Левку, колись залюблена була, позамісіньки вуха залюблена». Та хіба ж ти бачив когось, крім своєї панянки, у увисушені хворобами, схожої на вішак джинці, справді важко було впізнати Степану Вовку? Що її мучило? Яка болячка висмоктувала сили? Степана не розказувала. Прийшла до нього, виявляється, не заради себе –